Подалі від шаленої юрми. Томас Гардій. Переклад «Де ТРУЦЕНКО. Розділ 12. Фермери. Правило. Виняток. Першим наочним доказом того, що бача би вирішила взяти справу до своїх рук, була її поява на хлібному ринку в Скестербриджі. Низьке просторе приміщення, вкрите колодами, що лежали на грубих стовпах, нещодавно здобуло почесне найменування. Хлібної біржі було напхом, напхане чоловіками – що, зібравшись по двоє й по троє, палко переконували один одного, причому той, хто говорив, дивився кудись убік і, заскаливши одне око, скоса потайці, стежив за тим, хто слухав. У більшості з них був у руках ясиновий ціпок, чи то для того, щоб спиратися на нього, чи для того, щоб тицяти у свиней, овець або спини роззяв, одне слово, у все, що заважало їм дорогою сюди. Під час бесіди, кожен витинав з тим ціпком різні вправи, то закидав його за спину і, підкладавши руки під кінці, згинав дугою. То тримав обіруч і згинав луком або гнув, щосили об підлогу, а то квапливо обхав під пахву, коли доводилося застосовувати обидві руки, щоб висипати на долоню жменю збіжжя торби із зразками і відразу ж викинути те зерно додолу. Поміж тих кремезних фермерів вишталася жіноча постать – одна єдина жінка у всьому приміщенні. Вона була гарною і вишукана вбрана. Рухалася вона поміж ними, наче легенька коляса поміж тяжкими хурами. Голос їй здавався ніжним співом поруч із їхнім грубим галасом. А її присутність тут відчувалася, як свіжий подих вітру, поміж розпеченими грубами. У тому натовпі фермерів Батшиба знала хіба що дві-три душі, тож передовсім підійшла до них. Та якщо вже вона вирішила показати себе діловою жінкою, то треба було вступати в ділові стосунки. І зібравши всю свою мужність, вона почала звертатися і до інших, до людей, щоб про них вона тільки чула. В неї теж були з собою турбинки зі зразками збіжжя. І потроху вона навчалася висипати зерно на свою вузьку долоньку і спритно підносити його співрозмовникові. Щось невловне у контурах її розсулених соковитих вуст, у зведених догори куточках рота, коли вона, зухвалу захиливши голову, сперечалася з якимось рослявим фермером. Свідчило про те, що в цій тендітній жіночці дрімають багаті можливості, які можуть пустити її в ризиковані любовні авантюри, і що в неї вистачить сміливості кинутися у них стрімголов. голов. Могло здаватися дивним, що ця квітуча, повна снаги і завзяття дівчина завжди дозволяла співрозмовникам висловити їхні міркування до кінця, перш ніж висувати свої. Коли виникали суперечки про ціни, вона твердо стояла на своїй ціні, як і годиться фермерові, та з властивою всім жінкам манерою наполегливо збивала ціну конкурентові. Але твердість її була не без поступливості. І цим вона відрізнялася від упертості. А в бачебаній манері збивати ціну було щось наївне – що ніяк не згоджувалося з її нарістю. Фермери, з якими вона не вела справ, питалися один у одного, хто це така, і чули у відповідь. Небога фермера Евердіна!» Успадкувала від нього ферму у Верхньому Ведербірі, вигнила управителя і заявила, що буде уродувати сама. І тоді той, хто запитував, із сумнівом хитав головою. «Еге, шкода, що вона така свавільна!» – погоджувався співрозмовник. «Та ми тут маємо бути задоволені!» Вона, мов, сонце яснесяє в нашому старому хліві. А вже ж така гожа дівчина, її обов'язково хтось підхопить. Численні свідоцтва її привабливості були особливо очевидні завдяки одному резючому виняткові. У жінки не такі речі, наче очі на потилиці. Бача, ба якимось чуттям, навіть не глянувши, відразу ж виявляла в отарі шулудливу вівцю. Спершу за трохи її збентежило. Вона мимохить зазначила собі декотрі риси зовнішньості цього зухвальця. Навзір то був джентльмен з чіткоукресленим римським профілем, смаглявим обличчям, що на сонці здавалося аж бронзовим. Тримався він штивно, манери його були стримані, та особливо вирізнявся він у цій юрмі завдяки почуттю власної гідності. Напевне, він неощодавно переступив поріг зрілості, за яким зовнішність чоловіка перестає мінятися десь років 12-15. Це вік от 35 до 50, і йому могло бути десь у цих межах. Можна прямо сказати, що удружені 40-річні чоловіки дуже охоче задивляються на будь-які зразки Вельми недосконалої жіночої вроди, які зустрічаються їм повсюдно. Можливо, усвідомлення того, що за будь-яких обставин їм не загрожує страшна необхідність розплачуватися, Вельми підвищує їхнє завзяття. А Баршапа була твердо упевнена, що цей, що цей нечулий суб'єкт неудружений. Коли торги на біржі заскінчилися, вона поспішила до Лідді що чекала її коло жовтої брички, якою вони приїхали до міста. Ліді відразу ж запрягла коника, і вони поколтили додому. Бачили покупки, чай, цукор, сувої тканини, височили на задку і всім своїм виглядом показували, що вони є власністю цієї юної пані-фермерки, а не бакаліника чи ткача. Ну, от я і відмучилася, Ліді. Далі буде не так важко, тому що вони вже звикнуть бачити мене тут. Але сьогодні було просто страшно, все одно що стояти під вінцем. «Усі так і дивляться на тебе». «А я знала, що так буде», – сказала Ліді. «Чоловіки такі нахаби, їм тільки б на вас і видивлятися. «Але там був один розсудливий чоловік, він навіть жодного разу не наважився поглянути на мене». Вона повідомила це Ліді в такій формі, щоб у тієї на хвилину не могла виникнути підозра, що її господині трохи це зачепило. «І він дуже непоганий з собою», – проводила вона. «Ставний такий, я думаю, йому має бути років сорок. Ти не знаєш, хто це міг бути?» Ліді не мала гадки. «Ну, невже, тобі ніхто й на думку не спадає?» розчарована мовила Батшеба. «Ні, нікого такого не пригадую. Та не байдуже вам, коли він навіть уваги на вас не звернув. Якби він дивився на вас, тоді, звісно, воно було б важливо». Батшеба була іншої думки, тож вони мовчки їхали собі далі. Незабаром з ними порівнявся відкритий екіпаж, запряжений пригарним конем. «Ах, ось же він!» вигукнула Батшеба. Ліді обернула голову. «Цей? Та це ж фермер Болдвуд! Той самий, що приходив у той день, і ви ще не могли його прийняти. А, фермер Болдвуд!» Прошепотіла Батшиба і звела на нього очі в ту саму мить, коли він обганяв їх. Фермер не обернув голови і, втупившись кудись у далечінь просто себе, проїхав з таким байдужим і відсутнім виглядом, наче Батшиба із усіма її чарми була порожнім місцем. «Цікавий чоловік, як по-твоєму?» – зауважила Батшиба. «Так, дуже, і всі так вважають», – відокнулася Ліді. «Дивно, чому це він такий хмурий? Ні на кого не дивиться і навіть не помічає нічого навколо?» «Кажуть, тільки хто знає, чи правда, ніби він колись ще зовсім молодий був, дуже постраждав. Якась жінка звабила його та й кинула. Це так тільки кажуть, а ми дуже добре знаємо, що жінка ніколи не кине. Це чоловіки завжди жінок дурять». «Я думаю, він просто від природи такий». Так, від природи, я теж так думаю, панно. Не інакше, як від природи. Але, звісно, якось цікавіше уявити собі, що з ним блюлашним так жорстоко вчинили. Може, це і правда? Правда-правда, так воно, мабуть, і було. Чує моє серце, що так і було. Втім, нам усім властиво уявляти людей у якомусь незвичайному світлі. А може тут усього потроху? І те, і те. Колись із ним жорстоко поводилися, і від природи він такий стриманий. О, ні, панно, як може бути і те, і те? Та так воно більше схоже на правду Ай справді, так воно і є Я теж вважаю, що це більше схоже на правду Можете мені повірити, пану, так воно мабуть і є